Përshëndetje dashur miq, ju ju jemi përsëri në boomerang në këtë 2017, në vitin e ri. Ju urojmë një vit të ri të gjithëve, gëzuar dhe qoftë një vit sa më i mirë, edhe pse në 2016-ën më fam 2016, që do të jetë sa më i keq, por sa më i keq nuk do jetë, po do jetë njësoj ja, si 2016-ta, ja. nuk është se do ndryshoj ndonjë gjë e madhe. Më, më mirë se më keq se di më mirë se nesër. Është 2017. Nevej kaluam disa ditë të bukura pushime në Dubai, shpresojtë keni kalorë dhe ju pushimin të at, pikë aty që na ktheu. Na çallapse. Jo, mbaroj, mbarojë jo, po ne ndejm pak se ishte edhe gripi, edhe ishte ndëjmë, pa, e kishim içi gripi për kënd. Prandaj se mund të qeshullosh që para dy javësh, po duke parë situatën e motit, tham se të rrimte dy javë në Dubai. Ati ishte shumë ngrohtë, këtu që kanë shumë ftoht, por do përpiqemi ta ndejm pak situatën. Do kalojmë në këngë dhe do të rikthehemi përsëri së bashku për të folur për disa tema të cilat kanë qenë shumë aktuale ditë të fundit. Big girl, you give me ten ton of fatness, give me some of that Thanks with the badness, look how she at She applied, got death, but I'm not just that It's a good piece of mental sand of the gap Hot piece of game, I'm a love for you, Chad Watchin' if you step on the paper, the way you got Stain in my brain, memory not detached Mainly my aim is to give you this love, if not dig The way you move, let me acknowledge the way you do Then I would not lie Girl, let her be there, Benad, bro, let no let me own it and let me own it, my girl. If you want that side that I have my soul, I see what may be good that's my burn. If it is good love in that it preferred, you deserve it to dumb is girl. Is it not dig the way you move? Let me acknowledge the way you do. Then I would not lie back. You just torch it on 100% Move that body let me see you, just it just torch it got to represent See that body let me see it just do it to the fullest extent naka ka kap keş ku blipi of this di wow, wow. <coughs> diçim për zotin është, është një është një viroz kjo kjo si vihet një herë nuk e di po me vetë ti do ti të dhe vesh, dhe shuk sikur e koston ato ato ditë të ftohta që kalum të janarit po çfarë ditë është ose mora vesh o si herdi si herdi, ori, se i herdh një herë si i erdhi orë ka ardhur aq shpejt se po. ta thon ngre globale po këtej po ftohet më olla po po ngroja globale po pinguinat 1 arin polar 2 kanë prenotuar pushimet E anari në, në në Dubai. Jo, jo, Dubai ishim ne. Do ishim atax. Po u thamë ne. Në Korç Pogradec Tepelenë, Jirokast Jirokastër Vlorë, Tropoj, tropoj në... janë full me pinguina dhe eskimezët, madje edhe eskimez ka shumë ka shumë eskimez. E po, f tot f tot po qeveria mendoi për ne. Po men mendoi qeveria. Pesë pa, me... rrinim shtëpiha, mos dilnësh shtëpia. Mos dilnësh shtëpia. Shumë jo, çfarë do bëni fëmijët? Sa do bëni fëmijët e fton? Ngroje kanë për shkollë, po çfarë do bëni atax? pse do veni? Nga shikose, se ta thon që jo sikishtë ngroje, ja kshu ja ashtu. Kima ka ngroje, se s'ka ngroje, s'ka ngroje, s'ka ngroje shkolla. Un kam qen. Po e kishte. Mbaj mend kur kam qen. Un... Sikisht atëherë, po tani është rregulluar. Është rregulluar, po shiko tani nishe... se thoshi sikishtë ngroje. Oren, ngroje ka shkolla për punërsë. Nga shtëpia. Oren ngroje ka, po s'ka profesionista. Po nga shtëpia, derisa dei shkolla ai fëmijë doftohet. Po do vi trap nga ajo. Prandaj tha më mirë shtëpi ti që jam xhaji ministri. Edhe ve... e se ma kujtove nishta duke ardhur me autobus çfar? Po. Ë pa parë plan. Djali ishte me babain. Do i ke të shoh? Jo, pse do të më çosh në shkollë thoshte. Gjaxhi lirbeqa na shtyvi shkollën ty u një apo? Na shtyu, na ja, shtyu shkollën. Po shtuin në shkollën, po fëmijët e çfarë ka bëu ai me këtë gjë? Gjë më pa mirë, gjëja më e mirë, sepse se në 2021-in, po pra çfarë ka thënë 2021-in kur këtë votojnë? ata para maturantët, jo ja maturantët. Po, Kur të votojnë ata? Ai na kalon një javë thoma. Na la për të përprodhje. Ata merr votat. O është me perspektiv kjo shtyrja, nuk ishte kështu. Po, kostandazh e fund ishte mirë ky, mi, mi, Nikola me këtë. Kush Nikola? Ministri lindi tani Nikola dhe ministri i besa që të bër në një faqe online, por mos i bë reklamë, apo pinon pikali shtep, po mos i bë reklam. Ishndar shumë mirë, do thua ti, pse tani ka bër kështu këto reforma këto, er ka ndikuar kë shtyrje një javë. Se gjithë kanë thën, të gjithë vëllezër gjith kanë thën, "Ore, shumë mish na i shtyt. Bravo që na i shtyt zonë. Ne se kemi shon. sezonin, do mësojmë ndihmë shumë. Ona po, ka lëzë bilard të ditë të natën, po do mësojmë. Me rast se Rama ka thën një fjalë po shumë e bukur. Ka po vin era shtet, po bëjmë shtet. puna është se nuk punon po 0 gradë, të kapo. <laughs> Shteti është ka, bërë për ato fëmijë. Shteti është bër. Falënderojni pra, po. ministrin i cili kujdes për fëmijët tuaj dhe për ju dhënë pa shkoll, u ala juve kurrizën 21 amshum sepse fondet e shkollave i kishin bër udhime i lartë e poshtë me avion, me autobus, me tren, me çdo lloj gjë të mundshme. Atje po diskutohej që mos ket fare shkolla, që të bëjmë një udhtim partitë tona të ndëutim në hënë me astronaut amerikan. Ishte shumë i iqëlsyr po më bukur se çë thot kënga, ta themi ne. Ta themi dot ne, kështu që rikthemi rik pas për. pak. Baby, it's cold outside I gotta go away Baby, it's cold outside This evening has been I'm hoping so that you dropped in So very nice I'll hold your hands They're just like My ice My mother will start to worry Beautiful, what's your hurry? My father hurry? will be pacing the floor So really I'd better scurry Beautiful, please don't well, hurry baby just I'll put some records on while I the pour The neighbors might think Baby, it's bad out there Say, what's in this drink? No caps <laughs> to be had out there I wish I knew how Your eyes are like starlight To now. break this spell I'll take your hat well, Your hair you. looks I swell I don't wanna say no, no, Mind no, sir Mind if I'm moving At closer At least I'm gonna say that I tried oh, What's the sense of hurting my pride? I really can't say Baby, don't hold out Baby, baby it's, it's cold, cold outside, outside. You're very pushy, you know I like to think of it as opportunistic I simply must go Baby, it's cold outside The answer is no But baby, it's cold outside <laughs> The welcome has been How lucky that you so dropped in So nice and warm Look out the window <laughs> at that My star My sister will be suspicious Gosh, your lips look delicious My brother will be there at the door Waves upon a tropical My shore My maiden aunt's mind is suspicious Gosh, vicious. your lips are delicious well, Maybe just a cigarette more Never such And a blizzard before I gotta get home Baby, you'll freeze out there Say, let me your comb It's up to your knees out there You've really been great I feel when I touch your hands How can you do this thing to me Think of my life Ja pra mi që erdhëm prap këtu në bumerang Se nuk e se e, Mua anesin dhe remanun të cilnje kam përbal Jo së më ke farë përbal, më ke skish Qënë cika kjo? Po pak rënë cika Kjo këthejmi tek një tem Qash data thot? Më ta saot uh, duhet i edi ku tek 20, 20 20 janar 20 janari çfarë feste është në shqip është një, një ditë para janarit, dit janarit dhe një ditë mbas 90 janarit dhe ra e prënte si viet mm. u uh, në amerika na kali dhe me amerikan me amerikan po çash në amerik ditë pavarësisë një sekond çe kanë luajmë po se mbaj mend më hu uh, uh, hu na na mm. ky Ai Trumpi, mo. Trumpi do inaugurat Trumpi do inaugurat Trumpi do inaugurat. Do që ditën e inaugurim, si domethënë do, inaguru... do, do, do, do marr detyrën si president, do të jetë presidenti i dytë. Do marr detyrën si president i. Do i presi xhiritin Trumpit. Oh, Pop. Azllap. Nuk e bësin atë pas xhiritin. Az. Ah. Edhe Trumpi, <laughs> pse, Trumpi ftoi orë okay. plot njerëz. Kë s'thojmë atë? Mo. Jo, nuk na herdhin ftesa ne, po ne kishim emisionin sot për të lënë publikun e dashur ne, rregulloim te ftesa Trumpit, nuk bëhet kjo ata grave voni ditë presidenti i Amerikës është të ftuar këta liderat uh, shqiptar. Është ftuar Bashën, është ftuar Metën, është ftuar ministrin Klos, është ftuar një deputet Perin uh, Bushati, Bushati, është ftuar Ramën, jo Ramën nuk është ftuar. Jo, or, Rama, jo më këto, është ftuar, por Rama tash nuk shkoi. Shkoi tha. Ta, ti ti vetë una, titha, ti tha, ti bëj u ndera ti tha. Pse mos ta vjen? Shava unë. Jo, pse mos ta vjen edhe Trump i njerëzit se kuptoi, pse do ti vëm në Trump? Deri në Trump kur e fituam neve, më erdhen ata, nuk erdhen ata. Po, a po? Si erdhen po? Unë pse kësaj nuk e shefiram. Familje kam. Si më ftohave mua ti unë s'erdha ty, po, do më thon si heri ftesë fare, po çun sik ka kjo. Ore. Po sonë djova, meta thonë se u blen u blen këto ftesa foteti. Ja, Sigur dhan ta lek për pa, to ftesë. Ja, pa, pa ja buri dheu sikur ç çaj 1000 euro për një ftesë. Kshu thon. Po çfarë janë 100000 euro? 100000 sigurisht, asnjë nuk është fakthë, po për 100000 euro. Unë e kuptoj, po tani që më fal, çfarë mund të bësh me 100000 euro? Ore pse pse ta blesh ftesën e? Pse ta blesh? Po Për të sa shumë e misë e këtë disa... Po si, këshu ku janë të reshtuar ta, si pas alfabeti ta po... Jo janë si pas gjatsisë, po nga fundi e burrë dheu të ndenjë mbush salë në këtë A ndenjë nga fundi, për do është rëkitje, për do është rëkitje këtë atë tapo Ore, unë të nëndojsh të akësht e fëtuar dhe ramen Ore, e ka fëtuar a i pëzde këtë ardu fëtejsa se këto postat nuk mere në vështë o burrë dheu të Po e ne ke Po ta shik... Ja kan, me, ja kan me hile, mo, ja kan me hile no, Ja, ka, ja ma, kan me jo, hile. mo, jo po, Nga i natim, nga i natim, se au tha të vërtet atë në studio, au tha Dhe shat ty problem, po nuk e di unë allah Se ku i ka ngell qefja të Trumpi, po të di tur të di Donald Trump, shë në në zhën Turp Ta shëftuar liderin global Arra me paq Ta shëftuar, por I kusin i, ka, i këng, i këng, i, i këng, i këng, i këng, i këng, i këng, i këng, i këng, i këng, i këng, i këng, i këng, i këng, i Për jemi për sëri, po e mi ri kthyer përsëri po do të kemi prapë një lideri global mos e orian lideri duhet duhet duhet i vesh mbas liderit se është lider global fund fund është i pa par. Ka ca ide inovatore siç po thosha pak më parë. Po blasin për po kriminalin Edirama i cili Edirama? Po global mos a se diti është lideri global Edirama itse. Seç e kisha në mend një tjetër. Ka shollik të Trumpit. Hmm. Shkoi në Singapur për një vizë zyrtare. Në Singapur? Po. Dhe çë bot çari destinovatore pastë e kuptesit e di ku ishte pucetit. I prish avioni para se thnistë. Ti prish avioni. Shikop pasapa facë ina nem. Në netë burime konfidenciale të po endit të pakofermuara na thosë, Rama e shtyt i vet. Është revë ve. futurimi për në Shqipëri. Su so, prish avioni. Do thash ti pse? Që ta het jetë në ajër duke inauguruar Trumpi, këtë jetë duke ardhur Këtë jetë për në atethe të të shigoj, jo, jo se un, se erda Jo se sisha unë se këshus mëftoj mëftoj, të gjirat shuh po, nuk, dupi... nuk kisha punë, nuk vetë e të datë Se me Singapurin e... e sa apre keni sa më vangapurin e ve? 7 torë Me avion Me avion se... me tren ndod 24 dit Me kën ndod 6440 dit Me makin 3-15 dit. Është një vit e pak, domethënë me, me avion është 7 orë. Me avion 7 orë. Prandaj po në Maridhani e pas kemi të pa para me po, Singaporin. Ai fta Singaporit, çfarë si tha, bëjta të marrleshë këtu në Shkrovë, vetëm ta bëjnë rrugën. Jo, jo rrugën i kemi vetën të bëra ne çaj. Vetëm firmos. Do bëjnë fabrik apo e fabrika kemi ne çaj. Po, lider globale, lider global, global mendon ai për gjith. Po, edhe pse mos marrësi Singapori pak nga prodhimi jon. Po. Pse mos... Se mos të bëjmë eksport me Singaporin. Pse? Vetë të eksportojmë ka Singapori lëndë të parë dytësore. Po vetëm pambuk. Ne të bëjmë lëndë të dytë parë te Singapori. Te Singaporin, normalë. Pse? Eh. Hajde, hajde jeni, hajde. Fixi vajt mendja, e la ja, 14, e lan 18 do një 19 Çipri. I tha tak, ti. Tak pris avionin vjen 21. Mos i fut nafta avionin, i tha se ka muabet i tha këtu se kishte hmm. ishte llodh rizonte. Do të flet me Çikta. Unë se me ndoj fare, këshu se mbase dhe piloti ka pyrë Ore burime e kofidenciale më kanë thënë Pa, piloti ka pyrë atë nate dhe Zdonte në nisej Zdonte, ishte dru Nuk e kuptoj kam 3 ditë nuk s'pomrijet në Shqipëri fare Edhe unë Të rishë paramë në dy metër në televizorë Të dalë thotë këshuarë Qëshu të gjionë se nuk e di se si e kasë Se u ndjen, a ndijesh si bosh? Ndijesh si bosh, unë aftë të një YouTube, kam parë videot e ti këtë ditë, s'ka çfarë. Të gjithë vetëm era, më të. Era, kështu ram ashtu vetëm ato videot. Të zëj gjumën natën pastaj interneti si e kanë bën mora që vetëm na televizori, nuk. Pataj s'kam pas drita, prandaj i bëjm thirrje. Ktheu sa më shpejt se na mori lumë pa ty. Eu tem, pres. Zbafur jam ti vjinët, mos je edhe në punë. Shpëtoj një fjall, fjall e pist Dhe shuria ka ca mua e ngec Dhe aksimetri zon dhe lete e Zështë të herar fundi të ase par Që në përkëmbëm si kur lec Gjie vrasës e munja e qal Me të mëzotin e mëzotin the de carter Lalli ku jeti Ja pra u këtu e më këtu, në bumerang për se rinë a nesë qatë dreqin keqinë këndonë Jam duke të nuk nuk ngë O la lake, lake, o lake, lake, lake bubu lake O la, -ke. o lake, oh lake Amma pëse më ngëndalon këngë? Po. Lalli lalli lalli lalli lalli lalli lalli lalli lalli lalli lalli lalli lalli lalli lalli lalli lalli lalli, dhe bet fjal për lalli ton të tiranës Nësat zotin, Erion Velie Kretarën e nashkis të tiranës i të cili sh Çeka Ironi, çeka ndot Ironi. Jo, ashi çem kot. Azh shi të shi shi. Gënjeum ja dy gjora apo çer, çikat. A më tash ti ç gënjeu ni dy gjora. Ni dy e gënjeu. Ku gënjeu më? Jo, nuk gënjeu. Po. Ku gënjeu? Ska shënë matematikën. E sa, kemi me... si shkolla tha. Sa kemi? 200 shkolla në Tiranë. Çyç. Në gjithë Tiranën. Nga këto tha dy shkolla janë pa ngroje, domethën 200 tirat janë më 10% e këtyre tha. Ai, ashi. Si? Nga 200 10%. Mora lapsin un plet, ai fillova. Do të kam qenë mirë biologji prandaj. Po. 10% e ndava në 10 pjesën këto do 20. Jo. Ty tha dy shkolla jo, e tha, bo, bo. Po ashtu, taj, të çfit. Hajta. Ja. Ja vono mënia ti. Ja. O bokshuga, çfarë fillova pastaj? Po mos ka dashur të tho 2 për 2, më 1%, 1%. Dy shkolla 1%. Se kam qenë me 10 shkolla prandaj. Po Ua, wow, e kuaj keq kapor, e kuaj kapor po bra. Më ke, ja, ma vjen ke. Ma tis ka qen mir, kta, po s'nci ka. Se këta të mediave këtu që dalin e thonë jo, po, jo po qenëu, jo po s'ka qenë. Ëh. Edhe ata të Kazaneve. Pak llogarit aty gabim. Po mirë tashi se e, gabime jemi njerëz bëjmë os zotri. Gafa jemi njerëz bëjmë sa po, po. Pikërisht. Nuk pandaj fillon pastaj këta orë ti tha, miton pa shkoll, pa ngroje, pa çu, ky jo, vetë ky, ky veten në shkoll mbas ditë, para ditë. E thoshte, ja ku sh ngroja Dirin prindhe në zënsit Nuk ka sh ngroje në shkolan tona, nuk ka ja u tha me gjupa këta Ky vente praptit në tjetër Para pa, dite kishte ngroje e, po, Pas dites kishte Po skifte. qi qa, qa kryetari që kemi mu mu Ku vete ky ka ngrohje, ka drit, ka djel, ka... Mas është ky aji cilish jep ngrotësin Pa, i është mo, prapë këtë po për të themë, për është, kem një kërëtarë ngrokës Pa të, të nuk më ngroja zjarin, ti ishe i, i parin Që <të> mësallë ngroj me klasë mua <të> po, pra Përëndaj, mos i bëni këto i gjera ju medjet ore, Mos, mos, abuzdoni, mos, abuzdoni mos abuzdoni unkot, ta buzdoni, mos ta buzdoni, mos ta buzdoni njëri unë kotë tashqy Sefse se 10% që i 200 është 2 shkolla pa ngroj, dhe ato 2 e ja Në satë vi fundi se kashtu janë të ka burokratirat sa pun, e shtetit Do ngrodhe ato duja pok na marë Si prilë i kur ditë djeli vece Tani po, s'kemi... Tani gjitha... Djeli djeli, djeli, djeli. Që, apushim, tani gjitha... Ministri ja udha dhe... Atë që... Nja pushim... Nja pushim... Ju dha dhe atë kurën që do kaloj gripi Për shumull të ze gripi sot Nesër të ze barku Pazin... Kaca... Për zën griper Tani se të gripi sot të tinesë nuk është është të rusë Pra ndaj mos bëni disinformim 10% i 200, është është 2. 2 shkola dhe 2 shkola dhe Dovi kaj. vera do ngrënë gjitha shkola Tja ta shikoni dhe pasaj të toni njo kemi vap Nga korriku Edhe, Edhe toni, toni ton. pasaj duham të fëtotin prap Edhe, Po të osilim e... tur të navi Gjoni këngën Da shuri e shuet në heshtje Si taj të rënda fili në etje Ta një kam një voj për bëseshje Shëmë në fale ti Pa të shumë i fëtot është janari Pa të nuk më më më më rozjari Shqish e i pari Që zonë ndijat të këtë u fi I heshtur është momenti I heshtur e dhe ti E heshtur është biseda O me neto dy Tar i gjërat kutore A i rëto të thuar s'kërko shpikim Se gjërat komplikohen Se qdo filur e ka një mbarim Shumë i brishtër dë shurien Do shta shumë e brishtja mu për ty Po këndo dhe do më të urija Që në i kisha me ty E kujtoj shpesh situatën A tërë kur ishtë si të rënda fil Të rënda fili tani vyshket Vyshket pa jet I do shuri e shuet në heshtje Si taj të rënda fili në etje Tani kam ne vojnë për buseshje Shemë më fale ti, pa të shumë i fëtë si është janëri Pa të nuk më më më më rëa zjari Ti ishe i pari, që zërë ndinja të pakufi Ta shurja shuet në heshtje, si ta e të rënda filin e edje Ta një kam një vërë përbuseshe Shemë më fale ti, pa të shumë i fëtë është janëri Pa të nuk më më më më më rëa zjari Se parih, çesëm ndjen atë qofin. Oh, oh, oh. No no no no no no no no no no no no. Testi i tan dhe. Jea, oh, oh. Shpresoj le të Shpre vdese fundi. Kuz doa të të haroj Dhe në i varë në jetës E në titi ku do të të të koj Do se ne u desham Se dashur i ku nuk ishtëm Ta një mbu shloj vetëm Këse ti ta ditës për ty potrete Shumë e brishtë është dashuria Do shta shumë e brishtë jam unë për ty Po ku ndo dhe t'lumë të rria Që në i kisha me ty Per situatën Atër kur ishtë si të rënda fil Të rënda fili ta një vyshket Vyshket pa je Pa je shuri e shurët në heshti Si ta e të rënda fili në eti Ta një kam një vojë për buseshe Shënë më fale ti Pa të shumë i fëtë të shtjanari Pa të nuk më më më rë azjari Të ishe i fari që zhjo vendinja të pakufi Të shuri e shuet në heshtje Si taj të rënda përri në etje Tani kam një vojë për buseshe Shërën në faleti Pa të shumë i fëtë të shtjanari Pa të nuk më ngroa zjari Të ishe i pari që zhjo vendinja të pakufi E edhe më përsëri në studio me mua Remandon dhe anë... Mua Anestin, palemderit E po, dhe me thënë në ish Remando, a i pëm këshu kohë E pëm kohë Se unë ga të ruam për këshu E jemi përsëri në studio me pak fjallë Do përshëndesim ieri? E... Uh, po ka të përshëndesim Ja, unë përshëmë ka thë një shok, ka thënë 5.000 lek Neli e ka e mëri Neli, përshëndesim Neli Anesta më përshëndet, thon emision, Neli të përshëndes. Neli nëse na dëgjon, dhe 50000 lekë i keni asër darkë kështu siç e lam aty, sponsorin. Faleminderit Neli. Po, doha dhe un do një koc. Do vij të ti se. Tashi un do përshëndes, do përshëndes shoqjet e klasës. Përshëndetje. I përshëndes shoqjet e klasës. Përshëndes familjarët e mi që më duan dhe i dhe... dua. Ata që më duan dhe i dua, ata që më duan. Fansat e tuaj që ka këtu. Oh, sa fansa çikam. Ne atre i mbajmë edhe katër, më shumë një. Po, edhe un katër duket se kisha. Po, ja, çu do më thën, i përshëndes them, këbla po përshëndesim. 1 milion fasa, jo 1 milion. Jo 1 milion. Jo, euro e kishte ai. Ai kishte 1000 milionë euro. 1 po, milion euro. Si, sekondaliu ngatruam. Jo. Osali ke bankë ti herë. Unë kam fasa, lek në bankë. A, lek në bankë. Po. 3000 euro, apo 3000 euro si ke bërë këto 3000. Ai shoku im, shoku i jot. Ës deputet këy, parlament. A, çoft deputeti. A Fred Peza ka, të bëri një milion. U Fredi. Ai është që ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka që e bërë 1.000.000 euro kërësime 1.000.000 euro kërësime? Gëzetarë tjeti, gëzetarë unë, gëzetarë a i Gjete fati maullarë Unë 3.000 euro që i kam shita token Lava ca borqe? Unë, orë unë që i da makinen Ma kështë i ndhuruar e shita E bro Ja me borqe, a komërë Ke marrë dhe krediti Ka marrë dhe krediti, po se kuptoj 1.000.000 euro Orë e uetë në ca një zefati, 1.000.000 euro për 3 vite o za punon tjetër punon se skaish kreetim skaj nuk kam jo ky ka vjedhur jo ka bjer përcindje në bank jo bankier jo kështu jo ashtu po lërë tjetër punon po lërë ma të punoj tjetër në aty ai kursen sa arsyet e ti do i thuash atij ku i ke qejë lekët por më ka thën dhe nëna i lafë. Ka dhe një llafe gjyçia i më ka thën një llaf po llafe me më mend kur ke një b2 ky po, ka bërë milioner apo gurgur bet mur llafe llafe llafe llafe qjet belaja qjet belaja Lafet, ta, lafet e shumë të janë fukar alëk Së kësë fletë fred... farë Fap në në dorë Leku Këtë gjepi Jo këta e jo këshu ashtu Flisni, flisni ju Tjetëri punon Një, një, një milion euro Me qëtësi me dëshuri i brin milion euro Një milion Jorini, euro Me tre milioni ju me 700.000 euro Me, me gjira këshu Të të vizorë të vje Ore Mo se pjesë në i tjetë në kësi ka bëleket E në cishme e që a i ka lek Do i investoj në një dëndjet të hapë të të të O çetikako, ku, si do hapen sa vende punë mirë. Prandaj nuk e kuptoj pse do të merresh me atë jo për 1 lekë këtu. Punon tjetër. Po ka punuar më? Do mua po vjen zori erë që kanë 3000 euro në bankë. Ai dhe unë do po të punoj. S'ma lekësh të tjetër. Po të shih, ti japin konkurret. Ore leku. me fatosh, me fat, me fat. Me fatosh. Fatë, fati, më fati, fati, gjithmonë ka të bëjë fati, fati. Me qetësinë dashuri një milionera. Te joksi. Te tepi. Ëmë të te jok, te jepi. E se këmë djë pantalonjë. Këmë djë pantalonjë përë? Miro paf shimë, miro paf shimë. Miro paf shimë prapë? Prap. Dovin prapë. Ti pasu si amë vërtet, por në andra eshtë o vetë në bret, në përpave tot ok me mita atë gjojë në arëmë. Si më nërë, ti po fleta një gjokën dhajimë, që ju si detë, mi mu asë braze, asë rufet së më ratë si më do, se ka një zorë. Ja pra, si që u thamë mi, që erdi fundi emisioni tonë, këtu në bumerangë, falemderi që në andoj që të sotë, uh, si që u thamë dhe më pak më lartë në temat që trajtuam, Kuj, gripi... Kujtës nga gripi, se sheshit, kurse një samë shumë lekë, mos u thoni me avion, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11 bëi 14. Prandaj +2 100, i 3. Içi 3, içi 3 doli 6. 6 doli, prap. 6 doli. Por e do ikim. Dhe do vim prap. Do vim prap pastaj, do pastaj yon. Pastaj, do si pastaj. Emisionin e radh. Miru, pafshim. Po patet nerva, na ndihni, po spatet nerva. Do të dëgjojmë po përsëri dhe suksese në jetë.